Evanghelia după Luca. Capitolul 20. Într-una din acele zile când învăța Iisus norodul în Templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și carturari, cu bătrânii și i-au zis, spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Trept răspuns, el a zis, am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei. Dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Isus le-a zis, Nici eu n-am să vă spun, cu ce putere fac aceste lucruri. Apoi a început să spună rodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie. A arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor, a trimis la vier un rob ca să-i dea parte lui din rodul viei. Vierii, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob. Ei l-au bătut și pe acela, l-au bagiocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Am mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis: Ce să fac? Am să trimit pe fiul meu preiubit, poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: Iată moștenitorul! Veniți să lucidem. ucidem! ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăvânul viei? Va veni, va pierde pe vierea aceea și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise?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 împotriva lor. Au început să pândească pe Isus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii degătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat, Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns. Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un bani. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el. Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis, Dați dar cezarului ce este al cezarului. Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu? Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului. Ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Unii din sadukei care zic că nu este în viere s-au apropiat și au întrebat pe Iisus, Învățătorule! Iată ce ne-a scris Moise: Dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevastă lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost, dar, șapte frați. Cel dintr s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevastă lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți șapte și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere... Nevasta căreia dintre ei va fi femeie, fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă. Isus le-a răspuns. Fii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Și vor fi fii lui Dumnezeu fiind fiii ai învierii. Dar că morți în viază, a arătat însuși Moise în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturare au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, bine ai zis. Și nu mai îndrăzneau să-i pună nicio întrebare. Iisus le-a zis, Cum se zice că Hristosul este Fiul lui David? Căci însuși David zice în Cartea Psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea, până voi pune pe și tăi sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod, Păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lunea plecăciun prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospeze.